Тягне туди, як на шнурах. Розтикаю дітям всякі такі завданки. Підходжу до вікна. Обгортає зелена п'яна лінь, а десь у грудях колькою стало щось нез'ясоване. Чи то кудись треба піти, чи щось зробити. А ні, то когось побачити – в цей час за тоненькою стіною срібним дзвоником задзвенів несподівано в Андрієвому класі знайомий голос. Два тижні вже мене бачили, Тетяно, прийшла. Зразу в грудях затремтіло. Лінь соня мов свіжою водою змило, пориває бігати, сміятись. Сам дивуюсь. Ого, та й що це за мною? За стіною весело про щось суперечка. Долітає Андрія Визіпання. «Тетяно Гнатівно, дайте нам лекцію закінчити!» Далі люто. «Тетяно, що ви робите? Хрест мене вбий, сторожа гукну!» Шелестять папери, пищать ніжки стола чистільця, а далі лязь, лязь! Звук паперів об мостину. «Пробі, рятуйте, розбій!» Діти голову вгору наструнчились, Дуріють! Дуріють! Махаю рукою. Цссс! Вщухли. За стіною дуріли. Почалось якесь борюкання, тупотіння, придушений сміх. Реплять парти, гуркотять двері. В кінці радісний вигук перемоги. От там собі прогуляйтесь. Затихло. В коридорі чути тихі, мов, кошачі ступні. Хтось із дітей радісно на весь клас. «Сюди йдуть!» – стукнуло в грудях. «Чи не сюди, справді?» Тихо крадькома очинило двері. На порозі вона. Коса на бік, лице шаріє, як не займеться, поблискують очі. Злодійковато озирає клас». Діти в Галас. До нас! До нас! Набираю ділового вигляду, впеняю до Тетяни Сухо. Ви до мене, Тетяно Гнатівна? Заскалила око. До вас. Діло маєте? Маю. Запишалась. Помічаю, одмінилась за ці тижні, мов не вона. Не та мова, не той сміх, погляд сміливий, насмішкуватий. Не полохайтесь, я наче синку. Іде до стола, стала поруч. Зразу не кажу, чого їй. Нагинається над столом, дивиться. Ой, а що це у вас за книжка? В грудях загло, як у млині, Гаряче в лице. Луплю очі на книжку, Чорт її знає, що вона за книжка. Пригортаю палпурку тьху. Задачник. Подивилась, одсунула набік. Слухайте, маю до вас пильне, пильне прохання. Обіщаєте зробити? Що саме? Позирнула на школярів, нижче схилила голову, почала говорити швидко, гаряче, таємниче. Що саме? Зразу не збагну, пасмо шовкового волосся пече меню щоку, як огнем. Тільки по деяких окремих словах починаю дещо розуміти. Збираються виставляти десь Наталку Полтавку. Вона – Наталка. Я мушу грати – Петра. Зазираю у вічі. То згода? Кажіть, згода? Почуваю, що кудись поплив. Хоч за що-небудь вчепитися, не маю за що... Легкодухість опанувала зразу якась безсоромна, неймовірна. Махнув би рукою на клас, на школярів, на все. «Заждіть!» – пригадую, аби тільки сказати. «Ми ж умовлялись колись, що як отпустимо школу, зразу за книжки сядемо!» Махнула з досадою рукою. «Ой, успіємо!» І знову тихо, лагідно Ну, кажіть, згода, чуєте, Петре? Отступила назад, стала в позу, мрійно захоплено. Підеш, Петре, до тієї, котру тепер любиш? Рясно заліскотіли оплески в класі.